Дар'я Олександрівна пробує пульс на руці в чоловіка. Не б'ється. Взяла тоді дзеркальце. Перевірити, чи ще є дихання, підносить до уст і так тримає. Через хвилину оглянула поверхню стекла. Там немає слідів від пари, тільки відсвітилася сірі стіни, мов стіни могильної. Глибині дзеркальця. Дар'я Олександрівна спершу не довідомила собі цілком, що це означає. Коли це через мить ясно визначилася в її думці своїм значенням всім, вона мало не замліла, вронила дзеркальце, яке розбилося на два більші кусники і багатодрібних скалок, вузьких і нерівно видовжених. З косими і гострими обрисами. Так, мов світ серця її впав і розбився на віки. Тяжко їй стояти. Опустилася на коло покійного і шепотіла. Мироне! Мій бідний Мироне! Сховала обличчя на його рукаві і затихла. Діти плакали, але вона не чула. Здається, пройшов вік вона підвелась, постоявши трохи, набрала води в миску і взяла рушник. Злякані діти глядять то на неї, то на мертвого тата, в очах сльози, мов, застигли. «Подерж рушник», – сказала мати до Оленки, – Обмила покійникові обличчя і руки, – посилає сина, – принеси щитку. Вибрала посвідки з кишені і поклала в скриню, як коштовність. Обчистила одежу на чоловікові. Коли посутеніло, вона знайшла надпалену свічку, ту, що для мами горіла в похороні, і поставила до рук покійника. Вогник брався тонкий, мов голубиний дзьобек, напроти ночі довкруг, звідки пітьма напливала і тяжко обложила, ніби кам'яна, хоч і не спромоглася того свідчення вбити. Стояв вогник, такий сумирний, Ледве-ледве поривається на боки синястий при гнотику і, мов кривавий, вгорів вістрій прозорої пелюстки. Посередині він ясно білів дрібною зіркою. Розходилось від нього трохи світла кругом до кістлявих, аж восковатих пальців небіжчика і до сірого обличчя, затопленого глибокими тінями. Вже діти поснули, не питаючися їсти, але мати все сиділа коло покійника. Відходили хвилини, а з ними всі її сподівання на життя. Зосталась навколо велика і чорна пустеля. І якби не діти, вже на світі для неї не було б нічого. Тільки їхні серця ще тут, при ній, в хаті, як на острівці серед моря смерті і темряви. Погасила річку, що догоряла. Вийшов місяць, прокинув крізь просвіт між хмарами і крізь хрест віконної рами струмок блідого холодного світла на обличчя чоловіка. Воно ж тоді знов вирізнувалося з ночі, з рівності кожної риси, означеної проти тьми, і в таємничій врочистості, ніби під час дивного сновиддя. Але скоро місяць сховався, і той вигляд погас. Дар'я Олександрівна, відходячи на сон, все повторювала собі. Він був такий добрий до нас. Лягла, але не могла заснути. І знов повторювала в думці. Тихий і добрий до всіх. А все тяжчі почуття напливали, наче кінчалися всі часи і міри існування, і надходило саме нещастя як буває, повідь з нічною кригою переливається через поріг і вже хлюпає до шибок. Однак тиша в хаті, глибочезна тиша, мов на дні могили накритої стелею. Вранці діти прокинулися раніше, ніж Дар'я Олександрівна, але ще не зіходили з місця. Довго сиділи мовчки в великому страхові перед покійним татом. Потім вони, не шумні, мов примари, але вже дверима збудивши матір, вийшли за поріг,